Лютував вітер. Близькавка, наче недосвідчений вбивця, виганяла з землі душу градом безладних ударів. Понад посічених дощем пагорбів туди-сюди катався грім. Довкола було темно, як у котячих нутрощах. Мабуть, це була одна з таких ночей, коли боги грають людьми, як пішаками на шахівниці долі а посеред цієї нестримної бурі між змоклих кущів дроку, ніби відблеск казу в оці тхора поблискував вогонь. Він вихоплював із темряви три скоцюрблені постаті. Коли казанок закипів, дивний голос прокаркав. «Коли ще зустрінемося ми під зливу блискавки й громи, Певний час панувала тиша. По тому інший голос з звичайним тоном відповів: Ну, мабуть, наступного вівторка. Крізь безмежні простори космосу пливе зоряна черепаха, великий атуїн, несучи на спині чотирьох гігантських слонів які тримають на плечах всю масу дискосвіту. Навколо них складними орбітами, що забезпечують зміну пір року, обертаються крихітні Сонце та Місяць. Мабуть, більше ніде в мультіверсумі немає такого, щоб слон мусив час від часу підгинати ногу, аби дати шлях Сонцю. Чому тут усе так влаштовано, може назавжди залишитись загадкою. Не виключено, що творець знудився з усіма цими банальними ексцентриситетами, паралаксами та альбедо і вирішив хоч раз розважитися. Логічно припустити, що у світах на кшталт цього боги не грають у шахи, і так воно й є. Власне, боги взагалі не грають у шахи. Для цього в них замало уяви. Боги віддають перевагу простішим та тихішим іграм, під час яких ви не досягли потойбічного, а пішли прямо в небуття. Ключем до розуміння будь-якої релігії є той факт, що божественна концепція розваги включає змій, та драбини зі слизькими щаблями. Дискосвіт тримає докупи магія. Магія породжена обертанням самого світу. Магія, що наче нитка шовкопряда, висотується з тканини буття, аби зашити рани реальності. Здебільшого ця магія осідає у вівцескельних горах, що простяглися від вічної мерзлоти поблизу осердя ген через видовжений архіпелаг і аж до теплих морів, які нескінченно виливаються в космос через край. Незрімі для ока сирі чари з потріскуванням перестрибують з вершини на вершину і угвинчуються в тіло самих гір. Саме скелі дають світові найбільше відьом та чарівників. Листя дерев тут лопатить навіть за цілковитої відсутності вітру. Скелі виходять на вечірні прогулянки. Інколи живою здається сама земля. Це час від часу стосується й небес. Ця буря воїстину брала все, до чого могла дотягтися. Це була її зоряна година. Роками вона вешталася довколишніми землями, підробляючи поденщиною в вигляді шквалу, набуваючи досвіду, зав'язуючи контакти, інколи збиваючи з ніг заскоченого зненацька чабана чи вириваючи з коренем ще не дуже змужнілі дубки. Та ось погодні умови склалися так, що перед нею з'явилося вікно можливостей, і вона вирішила докласти будь-яких зусиль, аби її помітив хто-небудь із босів кліматичного бізнесу. Це була старанна буря. Вона поєднувала досить вибагливі вихори з нестримною пристрастю, і критики погоджувалися, що якби вона ще й навчилася контролювати звук грому, то з роками виросла б у шторм вартий серйозної уваги. Оповитий пасмами туману ліс і з гуркотом аплодував їй, на всі біч розкидаючи листя. Саме такими ночами, як уже було вказано вище, боги грають в ігри, не з шаховими фігурами, але з долями смертних та престолами монархів. Важливо пам'ятати, що при цьому вони завжди махлюють і то у найбезсовісніший спосіб. І ось, стрибаючи й хилетаючись, на нарівні лісовій стежині з'явилася карета. Її несамовито підкидало щоразу, як колесо натрапляло на випнутий із землі корінь. Візник безжально періщив коня, і за кожним відчайдушним виляском батога майже одразу з небес лунав гуркіт грому. Слідом, геть неподалік і все ближче й ближче, мчали троє вершників у каптурах, що закривали обличчя. Такими ночами діються злі діла. Добрі, звісно, теж. Але відсоток злих переважає. Такими ночами відьмам привілля. Хоча вівцескельних горах чого-чого, а привілля завжди вистачає, але цієї ночі було особливе привілля. Позаяк повногрудий місяць за клаптями хмар і сповнені потаємного шепоту пориви вітру, і все навколо повінця наповнено магією. На лисій вершині пагорба, що здіймався вище дерев, відьми провадили таку розмову. «О вівторок я сижу з малюком», – говорила одна з них, без традиційного капелюха, але з такою копицею білявих кучерів, що вони могли б правити її за шолом з молодшеньким нашого Джейсона, а от у п'ятницю мене влаштовує. Поквапся та міщаєм чаем, любесенька, мені геть у горлянці пересохло. Молодша учасниця тріо зітхнула і черпнула з казанка окріп у чайник для заварювання. Третя відьма приязно поплескала її по руці. «Те заклинання ти проробила цілком добре. Треба тільки трішки попрацювати над верещанням. Чи не так, тітуню Ок?» «Думаю, без верещання ніяк», – поспішно відгукнулася тітуня Ок. «А тітонька-вемпер, мир прахові її, я так бачу, добре натренувала тебе на зизий погляд. «У неї добрий зизий погляд!» – погодилась бабуня дощевіск. Молодша відьма, чиє ім'я було Маград Часник, помітно розслабилася. До бабуні дощевіск вона ставилася з благоговінням. Сама ж бабуня мало до чого на світі ставилася хоча б із повагою. Тож, коли вже бабуня схвалила її зизий погляд, значить, якщо Маград ще трішечки потренується, то незабаром юна відьмачка мала всі шанси зазирнути у власній ніздрі. На відміну від чарівників, які понад усе ставлять свою складну ієрархію, відьми не переймаються розбудовою власних кар'єр, Кожна окремо взята відьма самостійно вирішує, чи брати собі ученицю, якій вона передасть вірену їй територію у свою смертну годину. Відьми за природою своєю уникають компаній, принаймні з іншими відьмами, і, звичайно ж, не мають ватажків. Серед цих неіснуючих ватажків найавторитетнішою була бабуня дощевіск. Поки Маграт готувала чай, її руки ледь тремтіли. Воно, звичайно, дуже тішить, але водночас і трохи нервує. Починати кар'єру сільської відьми між володіннями бабуні з одного боку та тітуні ок за лісом. Саме Маграт належала ідея по-сусідськи зібратися невеличкий відьомський злет. Їй видавалося, що це додасть їхнім стосункам певної окультності. Тим більше вражена була юна відьма, коли обидві її сусідки погодилися, або принаймні не дуже відмовлялися. «Зле?» – перепитала тоді тітуня Ок. «Навіщо нам туди, де буде зле?» «Вона сказала злет, гіто», – пояснила бабуня дощевіск. «Знаєш, як у старі добрі часи? Шабаш!» «Будем безшабашні, як колись!» – з надією спитала тітуня ОК. «Жодних танцюльок!» – застерегла бабуня. «Танцюльок я не стерплю. І виспівувань, і очманінь, і всіх тих штучок з мазями і тому подібного». «Та саме тільки свіже повітря – це вже така насолода!» – життєрадісно заявила тітуня. Заява про танцюльки дещо засмутила Маграт. Водночас вона подумки привітала себе з тим, що не озвучила ще дві трійко ідей, які крутилися в її голові. Вона понешпурила в прихопленій з дому торбині. Це був її перший шабаш, і вона твердо намірилась зробити все як слід. «Хто-небудь бажає коржика?» – спитала вона. Перш ніж надкусити, бабуня ретельно роздивилася гостинець. Маграт випекла на коржика фігури кажанів. Очиці вона зробила з ягідок смородини. Карета прорвалась крізь зарості на лісовому збіччі, налетіла на камінь, кілька секунд промчала лише на двох колесах, усупереч усім законам рівноваги вирівнялась і погоркотіла далі. Але тепер її швидкість сповільнилася, починався підйом. Кучер навстоячки, як стародавній колісничний, змахнув з очей пасмо волосся і втупився в морок. Тут у серці вівцескель не жив ніхто, Та раптом попереду блимнув вогник. О, невимовне щастя, це справді був вогник! Цієї миті в дах карети увип'ялася перша стріла. Тим часом Веренс, король Ланкру, Відкривав для себе дещо нове. Як і більше живих, Принаймні тих, хто ще не наблизився до шести десятків років, Веренс не дуже переймався питанням, що станеться з ним після смерті. Як і більшість живих, він несвідомо припускав, що врешті решт все якось влаштується, і як і більшість з тих, хто жив від початку часів, наразі він був мертвий. Конкретніше він лежав біля підніжжя одного зі сходових маршів фамільного замку Ланкр з кинжалом у спині. Він сів, дивуючись, що хоча хтось, кого він однозначно вважає собою, набув сидячого положення, те, що він так само однозначно готовий був визнати власним тілом, лишилося лежати на підлозі. Тепер, коли він уперше дістав змогу поглянути на це тіло збоку, воно виявилося на диво непоганим. Він завжди відчував до цього тіла неабияку прив'язаність, хоча мусив визнати, що тепер зв'язок між ними розірвався. Тіло було великим і м'язистим. Він дбав про нього, дозволив йому відростити вуса і довгі кучері. Стежив, щоб воно мало вдосталь фізичних вправ на свіжому повітрі та свіжини в харчах. І от саме тепер, коли це тіло могло б йому так знадобитися, воно його покинуло. Чи то він його? На довершення всього він мусив негайно вступити в перемовини з високою ходющою постаттю, що стояла перед ним. Більшу частину постаті огортав чорний саван з капюшоном, але одна рука, стискаючи здоровенну косу, стирчала назовні. Це була гола кістка. Про деякі речі померлі здогадуються інстинктивно. Привіт! Веренс випростався на весь зріст, якби те, до чого могло би пасувати слово «зріст», не лежало долілиць на підлозі, в очікуванні неминучого майбутнього, що передбачало лише вимір углиб. – Я король, щоб ти знав, – промовив він. «Були, ваша – Були, ваше величносте. – Що? – гаркнув Веренц. – Я сказав, були. В граматиці це називається минулим часом. Ви скоро звикнете. Висока постать постукала вапняковими пальцями по руків'ю коси. у візаві здавався чимось збентеженим. «Коли на те пішло, – подумав Веренц, – то і я щось сам не свій. Але різноманітні й цілком однозначні деталі цієї ситуації зламали навіть мури божевільної недоумкуватості, з якої здебільшого складалася його натура». До Веренца почало доходити. В якому б королівстві він наразі не перебував, королем тут був не він. – А ти бува не смерть? – наважився він. – Я маю багато імен. – І яким же користуєшся сьогодні? – поцікавився Веренц із дещо більшою повагою в голосі. Навколо них сновигав різноманітний люд. Як незабаром виявилося, дехто з цих типів проходив крізь них на кшталт привидів. «Ага, то це був шельмедь!» – процідив король, позираючи на постать, що з непристойним задоволенням спостерігала з гори сходів. Казав же мені батько ніколи не обертатися до нього спиною. «Дивно, чому я не розлючений?» «Залози», – сказав смерть. «Адреналін та інші гормони. І емоції. Всього цього ви більше не маєте. Все, що ви тепер маєте, – це тільки мислення». Висока постать, схоже, дійшла якогось рішення. «Це все не за правилами», – продовжувала вона, наче сама до себе. «Але хто я такий, щоб сперечатися?» – Отож. – Що? – Я сказав – Отож. – Заткніть, пельку. Смерть нахилив череп, ніби дослухаючись власних думок. Його капюшон сповз, і покійний король зауважив, що смерть нагадував полірований скелет в усьому, крім одного. Його очниці сліпучо сяяли небесною блакиттю. Веренс, утім, не злякався. І не лише тому, що важко злякатися, коли нутрощі, які мали б захолонути від жаху, валяються за кілька кроків від тебе, а й тому, що за життя Веренс не боявся нічого і не збирався починати тепер. Почасти так було через брак уяви, але крім того, він був однією з рідкісних особистостей, що цілком зосереджені на теперішньому моменті. Більшості смертним цього не дано. Вони формують свої життя як плями хронометричного туману навколо точок, в яких перебувають їхні тіла. Тобто або міркують про майбутнє, або чіпляються за те, що було. Як правило, вони настільки переймаються тим, що має або може статися, що події, які відбуваються зараз, доходять до них лише тоді, коли вони вже відбулися. Такою є більшість. Вони призвичаюються до страху, бо в глибині душі відчувають, що врешті-решт з ними станеться. Зазвичай саме це з ними і стається. Але Веренс завжди існував лише в теперішньому часі. Принаймні досі. Смерть зітхнув. – Гадаю, з вами ніхто ні про що таке не розмовляв? – загадково спитав він. – Прошу? – і поганих перечуттів не було, нічних жахів, старих божевільних ворожок, що кричали вам усіляку ляку гидоту на вулицях. – Про загибель? – Отже, ні. Що ж, не варто було і сподіватися. Кисло сказав Смерть. Такі речі вони завжди полишають на мене. «Хто?» – запитав Верен здивовано. «Доля, приреченість, рок, Ося ця братья. Смерть поклав руку на плече короля. «Справа в тому, що вам, боюся, доведеться стати привидом». «Отакої». Пробурмотів король, споглядаючи своє тіло, що мало, цілком матеріальний вигляд. Цієї миті крізь нього раптом хтось прийшов. Не беріть надто близько до серця. Верен спостерігав, як його задубілий труп з належними почистями виносять із зали. Спробую, буркнув він. Молодець. «Але мені ж не доведеться тинятися туди-сюди в усіх тих білих простирадлах і ланцюгах», – додав король. «І гарчати та стогнати при цьому». Смерть знизав плечима. «А хочеться?» – спитав він. «Ні». «То й не морочте собі голову». З потаємних глибин свого темного савану смерті видобув піщаний годинник – і підніс його до очниць. А от тепер мені справді час. Сказав він, розвернувся, закинув косу на плече і рушив геть із зали просто крізь стіну. Еге, Гов, почекай. заволав Верен, скидаючись за ним. Смерть не озирнувся. Верен спромчав за ним крізь стіну. Це було, ніби пробігти крізь туман. Оце і все? – обурено спитав він. Ну, а як довго я мушу бути привидом? Чому взагалі я маю бути привидом? Ти не можеш просто кинути мене тут отак? Він зупинився і звів у гору можновладного хоч і дещо прозорого пальця. Стій! повельваю, Смерть похмуро струсонув головою і пройшов крізь наступну стіну. Король поквапився за ним з усією гідністю, на яку був ще здатен, і побачив, що смерть уже підтягає попругу гігантського білого коня, який стоїть на зубцях стіни. На голові в коня були шори. «Ти не можеш мене тут просто покинути?» – повторив королю супереч всілякій очевидності. Смерть обернувся до нього. «Можу», – сказав він. Ви, бачте, тепер не довмерлий. Привиди населяють світ, що лежить між світом живих і світом мертвих. Це не моя сфера відповідальності. Він поплескав короля по плечу. Не переймайтеся, додав він, це не на вічно. Це добре. Це тільки може здатися вічністю. А скільки все триватиме насправді? Гадаю, доки ви не виконаєте свого призначення. І як же я дізнаюся, що це за призначення? Увічий вигукнув король. Боюся, тут я нічим зарадити не можу. Але як я здогадаюся самотужки? Наскільки мені відомо, «Такі речі стають зрозумілі самі собою», – пояснив смерть, застрибуючи в сідло. «А доти я мушу нудьгувати в цьому місті?» Король Веренс обвів поглядом овіяні пронизливими вітрами бастіони і підозрюю сам один. «Хто-небудь зможе мене бачити?» «Ну, медіуми, ті, хто може бачити сутність речей» близькі родичі і, звісно ж, коти. Ненавиджу котів. Обличчя смерті стало жорсткішим, наскільки це ще було можливо. Блакитне полум'я його очниць на мить спалахнуло червоним. "Он як?" мовив він. Його тон ясно давав зрозуміти, що смерть це ще надто м'яке покарання для ненависників котів. Гадаю, ви любите здоровенних собак. По щирості так воно і є. Король сумовито подивився в той бік, де надобрієм вже займався світанок. Його пси. Він справді сумуватиме за ними. А сьогодні ж, схоже, мав би видатись чудовий день для полювання. Веренс замислився, чи можуть привиди полювати. Він був практично впевнений, що ні. які їсти, пити, чи коли на те пішло, випивати. І це дійсно засмучувало. Він полюбляв великі галасливі бенкети і вквасив чимало пін доброго Елю, як у тімі поганого. Зазвичай він ніколи не вмів їх розрізнити, доки не наставав ранок. У вічаї він копнув ногою кам'яну стіну і похмуро зауважив, що його нога легко прийшла просто крізь камінь. Ні тобі полювання з псами, ні пиятик, ні застіль, ні гулянок, ні полювання з яструбами. До нього почало доходити, що вкрай важко практикувати плоцькі втіхи, не маючи плоті. Йому раптом схотілося померти. Той факт, що він уже помер, настрою аж ніяк не покращував. – Декому до вподоби бути привидом, – повідомив смерть. – Понуру понуро буркнув король. – Наскільки я розумію, це не такий уже й тягар. Можна спостерігати, як ведеться твоїм нащадкам. «Вибачте, щось негаразд!» Але Веренс зник у стіні. «Ну, звиняй, коли що!» Сварливо пробурчав смерть. Він окинув світ поглядом, що проникав крізь час і простір, і людські душі, і побачив сув землі у далекій Хапонії, ураган у говондаландії, пошесть у... «Гергені!» «Немір'яно справ!» Промимрив він і, давши шпори коневі, злетів у небеса. Веренц біг крізь стіни власного замку. Підошви його ніг заледве торкалися підлоги, а оскільки підлога була далеко не гладенькою, то часом вони зовсім її не торкалися. Коли він був королем, то звик ставитися до слуг так, ніби їх не існувало. Пробігати крізь них у ролі привида було майже тим самим. Єдина відмінність полягала в тому, що вони не сахалися в його шляху. Веренс досягнув дитячої і побачив виламані двері розкидані м'яті пелюшки. Він почув тупіт копит, метнувся до вікна і побачив власного коня – котрий учвал промчав крізь браму впряжений у легку карету. Незабаром услід слід проскакали троє вершників. Кілька секунд тупіт відлунював бруківкою, а потім усе стихло. Король щосили вперіщив кулаком по підвіконню, і кулак на кілька дюймів занурився в камінь. Тоді він просто вистрибнув назовні, не приділяючи жодної уваги висоті, і напівбігом, напівлетом рвонув через двір до стаїнь. Аби зрозуміти, що до численних невмінь привидів входить невміння їздити верхи, йому знадобилося секунд за двадцять. Він таки примудрився видряпатися в сідло, чи принаймні зависнути над ним, але щойно кінь, понад будь-яку міру наляканий тим, що відбувалося в нього за вухами, рвонув із місця кар'єром, як веренц виявив, що залишився висіти за п'ять футів над землею. Він спробував бігти, але щойно досягнув брами, як повітря навколо нього здавалося загусло, ніби смола. «Нічого не вийде», – промовив десь поблизу сумний старечий голос. Ти мусиш лишатися там, де тебе вбито. Ось чому привиди мешкають лише в певних місцях. Повір, я це знаю. Бабуня дощевіск завмерла, не донісши до рота другого коржика. «У нас гості», сказала вона. «Ви визначили це за особливим відчуттям у великих пальцях?» нетерпляче спитала Макград значну частину відьомських знань, яка запозичила з книжок. «За особливим відчуттям у барабанних перетинках», відповіла бабуня, скоса зіркнувши в бік тітуні ок. «Стара тітонька-вемпер на свій лад була причудовою відьмою, от тільки значно химернішою, ніж годилося б. Забагато квіточок, умовностей і всього такого. Черговий спалах блискавки осяє вересові зарості, що тяглися аж до лісу. Але дощ, рясно поливши теплу літню землю, ніби вишикував між ними та лісом цілу армію туманних примар. Я чую стукіт копит здивувалася тітуня Ок. «Та хто ж поткнеться сюди такої ночі?» Маград боязко вдивлялася в пітьму навколо них. То тут, то там, серед вересових заростей, вивищувалися гігантські стовпи неоптесаного каменю, чиє походження загубилося в глибині віків і про які подейкували, що вони проводять цілком самостійне і досить активне життя. Вона здригнулася. «Кого ж тут боятися?» – видушила вона. «Нас!» – безкомпромісно заявила бабуня дощевіск. Кінський тупіт наблизився і сповільнився. Карета з тріском проламувалася крізь зарості дроку, і коні, що сили витягали шиї з упряжі. Кучер зістрибнув з передка, оббіг карету, відчинив дверцята, витягнув з середини великий згорток і стрімголов помчав до трійці відьом. Він добіг уже до середини торф'яної прогалини, коли раптом застиг, утупившись в обличчя бабуні дощі поглядом, сповненим жаху. Це буде добре, прошепотіла вона. Але навіть у гуркоті бурі цей шепіт пролунав ясно, ніби дзвіночок у тиші. Вона зробила кілька кроків йому назустріч, і ще одна блискавка дозволила їй поглянути просто в очі незнайомця. Вони розфокусувалися так, що будь-який знавець одразу зрозумів би, їхній власник більше не дивиться ні на що у цьому світі. Останнім судомним рухом він стромив з горток в бабунині руки і повалився до лілець. З його спини стирчало оперення арбалетної стріли. На світло багаття вступили три постаті. Бабуня зустрілася з новим поглядом. І цей погляд був крижаним, як схили пекла. Власник погляду відкинув арбалету бік. Коли він витягнув меча, з-під його наскрізь промоклого плаща блиснули кільця кольчуги. Він не став робити цим мечем фінтів. Людина, здатна спокійно дивитися в очі бабуні дощевіск, не може бути схильною до фінтів. Такі люди достеменно знають, для чого існують мечі. Він простягнув руку. «Віддай мені це!» – сказав він. Бабуня відгорнула краєчок простирадла зі згортка в своїх руках і поглянула на маленьке спляче личко. Вона підвела погляд. «Ні», – без вагань відповіла вона. Воїн перевів погляд з неї на Магра та Тітуню Ок, що були непорушні, як кам'яні стовпи серед вересового поля. «Ви відьми?» спитав він. Бабуня кивнула. Небо пронизала блискавка й один з лише за сотню ярдів від них охопило полум'я. Двоє вояків позаду щось забурмотіли, але їхній начальник усміхнувся і здійняв криту кольчугою правицю. Чи справді шкіра відьом невразлива для сталі? поцікавився він. «Уявлення не маю», – незворушно відповіла бабуня. «Можеш спробувати дізнатися». Один з солдатів зробив крок і боязко торкнувся плеча командира. «Сер, з усією повагою, сер, це не найкраща ідея». «Помовч». «Але страшне прокляття чекає на кожного, хто...» «Мені повторити?» «Сер!» – заткнувся солдат. На мить його погляд зустрівся з поглядом бабуні і відобразив невимовний жах. Ватажок вищирився до бабуні, яка у і оком не змигнула. «Твоє селюдське чаклування для дурні, во матір ночі! Я можу вкласти тебе на місці!» «То вклади!» порадила бабуня, дивлячись на щось за плечем воїна. Якщо того хоче твоє серце, бий що сили. Чоловік здійняв меча. З неба знову вдарила блискавка, влучивши в брилу за кілька ярдів від них і сповнивши повітря димом та запахом горілого кремнію. Промазала, сплюнув він. Бабуня побачила, як напружилися його готові завдати удару м'язи. Та наступної жмиті його обличчя сповнила гримаса надзвичайного подиву. Він відкинув голову і роззявив рота, ніби ось-ось мав дійти якогось неймовірного відкриття. Меч випав з його руки і увіткнувся в у торф. По тому воїн зітхнув, повільно осів і згорнувся біля ніг бабуні. Вона злегка копнула його носаком. «Схоже, ти й гадки не мав, на що я розраховувала», – пробурмотіла вона. «Матір ночі, теж мені». Солдат, що намагався був погамувати командира, Нажахано подивився на скривавлений кенжал у власній руці й позадкував. «Я не, не міг допустити! Він не мав це! Це не пора, пробелькотів він. «Ти тутешній юначе?» – спитала бабуня. Він упав на коліна. «Безумний вовк, пані!» пояснив він, озирнувшись на тіло командира. «Тепер мене вб'ють!» – заволав він. «Але ти зробив те, що вважав правильним!» – сказала бабуня. «Я не для цього біжову, солдати, не щоб убивати направо і наліво!» «Так отож, тепер я б на твоєму місці подалася в моряки, причому якнайшвидше!» Власне, просто цієї миті. Тікай, чоловіче, тікай до моря, поверхня якого не лишає слідів. І ти, запевняю, проживеш довге і успішне життя. Вона на мить спинилася. Принаймні довше, ніж якщо стовбичитимеш тут. Він зірвався з колін, кинув на відьму погляд, змішаний із вдячності та жаху і стрімголо врунув у туман. «А тепер ми, можливо, нарешті дізнаємося, що все це було», сказала бабуня, обертаючись до третього солдата. «Чи то пак до місця, де він був? Звідкись долину вдалеку, в далекій під кінських копит по торфу?» І усе стихло. Тітуня Ог зробила кілька кульгавих кроків. «Можу зловити. Що скажеш?» спитала вона. Бабуня заперечно похитала головою. Вона всілася на скелю і подивилася на маля в своїх руках. Це був хлопчик, не старший за два роки, і геть голісінький під простирадлом, у яке його загорнули. Вона несвідомо почала колесати його, неуважно дивлячись в нікуди. Тітуня ок, Оглянула два трупи з таким виглядом, що ставало ясно, якою б не була їхня подальша доля, її це не спантеличить. Мабуть, розбійники, тремтячим голосом припустила маграт. Тітуня похитала головою. Дивна річ, сказала вона. Обоє носили ось такі однакові знаки. «Два ведмеді на чорно-золотому полі. Хто-небудь знає, що воно таке?» «Це герб короля Веренца», – сказала Маград. «Що за один?» – поцікавилась бабуня дощевіск. «Він править цією країною», – пояснила Маград. «А, тобто він королює». Сказала бабуня таким тоном, ніби справа була не варта й ламаного шеляга. «Солдати, що ріжуть один одного, це матиме підозрілий вигляд!» Сказала тітуня Ог. «Маграт, оглянь на карету!» Наймолодша відьма порилася в салоні і вивізла на зумні з якимось мішечком. Вона розв'язала його... І об торф глухо вдарився якийсь предмет. Буря перекотилася на інший бік гір, і водянистий місяць вкривав мокре вересове поле тонким шаром світляної кашки. Ця ж кашка вкривала осяйним ореолом і предмет, який поза всяким сумнівом був короною. І то короною когось справді високовельможного. «Це корона», – промовила Макград. «На ній кругом усі ці шпичаки?» «От маєш», – сказала бабуня. Дитя муркотіло у вісні. Бабуня дощевіск не шанувала тих, хто полюбляє дивитися в майбутнє. Але зараз відчувала себе так, ніби майбутнє вдивляється в неї і вираз його обличчя їй аж ніяк не сподобався. А король Веренс дивився в минуле, і його огортало дуже схоже відчуття. «Ти мене бачиш?» – спитав він. «А як же і дуже добре!» – підтвердив новоприбулий. Веренс похмурнів. Схоже, привидам доводилося витрачати значно більше розумової енергії, ніж живим. Майже сорок років він прожив, вдаючись до спроб подумати не частіше разу двох на день, а тепер мусив практикувати це чи не постійно. А, здогадався він, то ти теж привид. Влучне спостереження. Це все голова, яку ти носиш під пахвою. Самовдоволено пояснив Веренц. Вона підвела до ключового здогаду. Це створює тобі незручності, коли так я можу приставити її на місце. З готовністю відреагував старий привид. Він простягнув вільну руку. Радий знайомству, я Домінік Шампот, король Ланкро. Веренц аналогічно. Новий привид окинув поглядом риси старого і додав На жаль, не пригадую вашого портрету в старій галереї О, її збудували вже після мене Байдуже змахнув рукою Шампун То скільки ж ви тут перебуваєте? Шампун почухав носа на своїй голові Десять тисячу років з погорда, мовив він, враховуючи термін життя. «Тисячу років?» «Власне, я все це і збудував. Тільки-но завершив оздоблення, як мій небіж віттяв мені голову в вісні. Не можу й передати, як я тоді засмутився». «Але тисяча років?» Слабко прошелестів Веренц. Шампот узяв його під руку. Не все таке псько, довірливо сказав він, ведучи безвільного короля через замковий двір. Багато в чому бути привидом краще, ніж бути живим. Це має бути з біса дивне багато що, вибухнув Веренц. Мені подобалося жити. Шампот підбадьорливо всміхнувся. – Скоро звикнеш, – пообіцяв він. – Не хочу я звикати. – У тебе потужне морфогенне поле, – сказав Шампот. – Я в цьому тямлю, я це досліджую. Дуже потужне, я б навіть сказав. – Що це ще за штука? – Розумієш, я ніколи не знався як слід на словах, – повідомив Шампот. Мені завжди видавалося легшим кому-небудь чим-небудь зацідити Але наскільки я розумію, в нашому становищі усе впирається в питання, наскільки повно ти жив Я маю на увазі за життя Це називається наче Він завагався Тваринною тягою до життя Еге ж, саме так, тваринною тягою. Що більше її ти мав за життя, тим більшою мірою лишаєшся собою, навіть ставши привидом. А ти за життя, здається, жив на всі сто. Мимоволі Веренс відчув себе дещо втішеним. Я намагався не сидіти без діла, сказав він. Вони пройшли Крістіну до спорожнілого зараз великого залу. Вигляд сунутих до купи столів пробудив у короля безумовний рефлекс. «А коли нам подадуть снідати?» – поцікавився він. Обличчя на шампотовій голові набуло здивованого вигляду. «Ніколи!» – сказав старий привид. «Ми ж привиди!» «Але я хочу їсти!» Нічого подібного, це просто твоя уява. З кухонь долинув брязкіт. Кухарі вже не спали і з огляду на відсутність будь-яких інструкцій готували стандартний сніданок із боги знають коли затвердженого меню. З темної арки, що вела до кухонь, заструменіли знайомі аромати. Верент принюхався. Сосиски! Замріяно промовив він. «Бекон, яєчня, копчена риба». Він зиркнув на шампота і прошепотів. «Кров'янка!» «У тебе ж навіть шлунку немає!» Слушно зауважив старий привид. «Це все тобі тільки здається. Ти думаєш, що хочеш їсти». «Я думаю». «Що голодний, як вовк!» «Так, але ж ти навіть не зможеш нічого торкнутися!» Терпляче пояснював Шампот. «Нічогісінько!» Веренс упустився на лаву, обережно, щоб не проплисти крізь неї, і сперся чолом на долоні. Йому доводилося чути, про см... що смерть – це погано, але він лише зараз розумів, наскільки. Він прагнув помсти. Він прагнув вирватися з цього замку, що раптом став жахливою пасткою. Прагнув знайти свого сина. Але понад усе, і це справді лякало його, він прагнув просто негайно отримати таріль зі свіжими тушкованими нирками.